54. Бункер 18. Уперше відпочити по-справжньому вдалося за кілька годин потому у відділі постачання на верхній межі глибини. Зайшла мова про те, щоб укріпити цю межу, встановити бар'єр, але було незрозуміло, як цілком перекрити сходи по всій ширині, чим затулити відкритий простір між поруччям і бетонними стінами гігантського циліндра. У цьому проміжку, де самогубці знаходили свій кінець, джищали кулі, і ворог міг прорватися звідти. На останніх прогонах слух Марка відновився достатньо для того, щоб зненавидіти рітмичне гупання власних чобіт, власний мимовільний стогін і власне важке дихання. Він чув, що останній вибух зруйнував сходи і зупинив переслідувачів. Але чи надовго? І наскільки значні пошкодження? Цього ніхто не знав. На майданчику обстановка була напружена. Новина про смерть Маклейн шокувала людей з відділу постачання. Поранених у жовтих комбінезонах занесли всередину, але пораненим із машинного пропонували не надто люб'язно пошукати прихистку нижче, там, де було їхнє місце. Марк продирався крізь натовп сперечальників, крізь їхні різкі голоси, що й досі долинали, мов, здаля. У кожного запитував про Шерлі. Кілька людей у жовтих комбінезонах знизали плечима. Вони не знали, хто це. Якийсь хлопець сказав, що вона вже пішла вниз із пораненими. Йому довелося повторювати це, поки Марк не переконався, що правильно розчув. То була гарна новина, на щось подібне він не сподівався. Збирався вже спускатися далі, коли зі збудженої юрбизни нацька виринула сама дружина і перелякала його. Очі Шерлі розширилися, щойно вона впізнала чоловіка. Далі її погляд упав на його поранену руку. О, Господи! Жінка обійняла його, віткнулась у шию. Марк охопив її однією рукою. Зброя виявилася затиснутою між ними. Холодний ствол терся в тремтячу щоку чоловіка. «І з тобою все гаразд?» – нарешті спитав він. Шерлі обіймала його, припадали до плеча, казала щось, та він знову не розібрав, але відчув щокою порохи її губів. Жінка відступила на крок, щоб оглянути його рану. «Я нічого не чую!» – сказав їй Марк. «Зі мною все гаразд!» – повторила вона голосніше і похитала головою. У неприродно великих очах стояли сльози. «Я не була там. Жодної хвилини. Це правда. Це правда про Нокса? Що сталося? Справді все так погано?» Вона зосередилася на чоловіковій в Ірані. І Марку було так приємно відчувати дотики її пальців, сильних і впевнених. Людей поменшало. Працівники машинного відділення спускалися нижче. Окремі постачальники кидали на Марка і його рану холодні погляди. неначе побоювалися, що невдовзі він стане їхньою проблемою. «Нокс мертвий», – сказав Марк дружині. «Маклейн також. І ще кілька людей. Я був поряд, коли вибухнула граната». Він подивився на свою руку, яку Шерлі оголила, відірвавши роздертий брудний рукав. «У тебе стріляли?» – спитала вона. Він похитав головою. «Не знаю. Все сталося так швидко!» – озирнувся через плече. «Куди всі йдуть? Чому б нам не окупатися тут?» Шерлі стиснула зуби і кивнула на двері, біля яких уже в два ряди вишукувалися чоловіки у жовтому. «Не думаю, що нам тут раді!» – відповіла вона, підвищуючи голос, щоб Марк почув. «Я мушу промити тобі рану. Думаю, в руці застряли осколки!» «Зі мною все добре!» – наполягав він. «Я лише шукав тебе! Я страшенно хвилювався!» Марк помітив, що Шерлі плаче. Між краплин поту на її обличчя пробивалися тонкі цівки сліз. «Я боялася, що ти загинув!» – сказала вона. Марку доводилося читати по губах, щоб розібрати ці слова. «Я думала, вони...» «Що ти?» – Шерлі закусила губу і подивилася на чоловіка зі страхом, якого досі в її погляді він не бачив. Ця жінка не була такою переляканою, ніколи тріснув бетон у підвалі і ринула вода, ніколи стався обвал у шахті і ізолював кількох їхніх близьких друзів, ні навіть коли Джульєту послали на очищення. Але тепер у її погляді був жах, і це лякало Марка більше, ніж будь-які кулі й гранати. «Нас доганяємо наших!» – сказав він і стиснув руку дружини. Відчував, як електризується повітря на майданчику, як люди в жовтому поглядами благають їх піти. Коли згори знову долинули крики і працівники відділу постачання відступили за двері, Марк зрозумів, що коротка мить перепочинку позаду. Але не це було страшно. Він знайшов свою дружину. Вона жива. Тепер ніхто не міг йому зашкодити. Коли дісталися 139-го, Марк зрозумів, вони змогли. Його ноги якимось чином витримали. Втрата крові не спинила його. З допомогою Шерлі він здолав останній поверх перед входом у машини, думаючи лише про те, як стримати натиск тих паскудників, які стріляли в них згори. Усередині машинного вони контролюватимуть електроенергію, матимуть значну перевагу, а ще будуть на своїй території. І що найважливіше, вони зможуть перев'язати рани і перепочити. Відпочинок – ось чого Марк потребував найбільше. Він мало не спіткнувся і не впав, перш ніж зробив останні кілька кроків. Ноги забули ходіння по площині, встигли звикнути до нескінченного спуску східцями. Куліна підігнулася. Шерлі підхопило його, і лише тоді Марк нарешті помітив натовп біля турникетів на вході до машинного. Робітники, які залишилися вдома, коли інші пішли на битву, не сиділи без діла. Увесь широкий прохід перегородила стіна зі зварених сталевих панелей з алмазним напиленням. Вона підносилася від підлоги до стелі від однієї стіни до другої. З за дальнього краю виривалися іскри, хтось усередині закінчував роботу. Раптовий приплив утіхачів та поранених і створив той натовп, що відчайдушно намагався пробратися всередину. Механіки торсили й штовхали бар'єр, вони кричали й гупали в крицеві панелі, скаженіючи від страху. Якого дідька? закричав Марк. Він пішов за шерлі, що втиснулася у хвіст черги. Попереду хтось повз на ліхтях, проштовхуючись у вузенький прямокутний отвір, який залишили під турнікетом. Можна пролізти, такий прохід легко охороняти. «Наштовхайтеся! Чекайте на свою чергу!» – закричав хтось попереду. Жовті комбінезони змішалися з синіми. Деякі належали перевдягненим механікам, деякі здавалися постачальникам, які прийшли з пораненими, не зорієнтувавшись вчасно чи вирішивши, що на їхньому поверсі не надто безпечно. Поки Марк намагався проштовхнути Шерлі вперед, пролунав постріл і десь поряд дзенькнула куля. Марк схопив Шерлі і потягнув назад на сходи. Тиснява біля маленької лазівки стало небезпечною. Люди по обидва боки бар'єру перегукувалися, по цей бік горлали, що в них стріляють, по той бік кричали «Лізьте по одному!». Відразу кілька людей упали на животи, намагаючись протиснутися в крихітний отвір. Комусь вдалося пропхати руки, і його затягнули всередину. Він прослизнув сталевими гратками і зник у темній дірі. Двоє інших почали штовхатися, намагаючись протиснутися наступними. Люди на вході не мали де заховатися від куль. Пролунав ще один постріл, хтось упав, тримаючись за плече, з криком «Мене підстрелили!». Ірба порічила. Дехто побіг на сходи, крицеві прогони могли захистити від куль. Решта й далі штовхалася, намагаючись усі разом пролізти крізь отвір, призначений для однієї людини. Шерлі скрикнула і стиснула Маркова плеча. Поряд підстрелили ще когось. Механік упав на підлогу і скорчився від болю. Шерлі звернула до чоловіка запитальний погляд. Що робити? Марк скинув на підлогу свій наплічник, поцілував дружину в щоку, стиснув зброю і побіг нагору. Намагався перестрибувати через дві сходинки, але ноги були надто стомлені. Зайкнув ще один постріл. Куля зрикошетила, але ні в кого не влучила. Марку здавалося, що тіло в нього неймовірно важке, а руки вповільнені, мов, у страшному сні. Він вийшов на майданчик 139-го, але стрільці стояли вище, безкарно осипаючи натовп кулями згори. Марк перевірив, чи є в саморобній гвинтівці набої, зарядив її та наблизився до краю майданчика. Кілька чоловіків у сірих комбінезонах відділу безпеки перехилилися через поруча, цілячись у людей на першому поверсі машинного відділення. Один із них поплескав сусіда по плечі і пальцем вказав на Марка той це бачив крізь приціл. Натиснув гачок, і чорна рушниця полетіла повз нього. Той, кого вона щойно була в руках, ударився в поруч, а далі перегнувся і зник. Пролунав постріл, але Марк уже пірнув на сходи. Зчинилася шалена стрілянина згори і знизу. Марк відбіг до іншого краю сходів як мога далі від того місця, де його вже бачили, і глянув униз. Натовп біля захисного бар'єру рішив. Людей одного за одним протягували крізь отвір, він бачив, як Шерлі дивиться вгору, прикриваючи очі від світла ламп на сходах. Позаду почалося гупання чобіт. Марк перезарядив зброю, обернувся і прицілився в найвищу сходинку з тих, яких ми бачити. Зачекав появи чоловіка, який біг донизу, побачив поки що лише чобіт, опанував себе і дав переслідувачеві змогу спуститися ще трохи, та аж тоді натиснув гачок. Ще одна рушниця заторохотіла сходами і полетіла за поруччя. Ще один переслідувач упав на коліна. Марк кинувся назад. Впустив і свою гвинтівку. Вона, вдаривши його по ногах, відскочила в бік, але він не спинився, щоб її підібрати. Ковзнув сходами донизу, спіткнувся, приземлився на сідниці і знову скочив. Спробував перестрибувати через сходинки, але біг не наче у вісні. Ноги рухалися, мов, на заєржавілих шарнірах. Почувся грюкіт, приглушене хрипіння в нього за спиною. Щось наздогнало його і вдарило в плечі. Марк втратив рівновагу і покотився сходами, вдаряючись під борідням об крицеві східці. Рот наповнився кров'ю. Він спробував відповзти, тоді знову звівся на ноги і пошкандибав донизу. Ззаду знову загуркотіло. Ще раз вдарило в спину, мовби його кусали і штовхали водночас. «Ось що відчуваєш, коли в тебе стріляють!» – цепеніючо подумав Марк. Ковзнув останніми сходинками, вже не відчуваючи ніг, і впав на градки. Нижній поверх був майже порожній. Лише одна людина стояла біля крихітної діри. Ще одну якраз затягували крізь неї, видно було самі чоботи. І Марк роздивився, що це була Шерлі. Вона лежала на животі і силкувалася озирнутись на нього. Вони обоє лежали. На підлозі було так зручно. Крицева підлога холодила щоку. Більше не треба бігти, заряджати, стріляти. Шерлі кричала. Напевно, їй не так подобалося лежати, як Марку. Вона випрочала одну руку з того малого чорного прямокутника і простягаючи її до чоловіка крізь грубий зріз крицевої панелі. Та рука не могла дістати його. Жінку втягувала в узький отвір незрима сила, а ззовні підштовхував люб'язний чоловік жовтому, який стояв біля дивної крицевої стіни, що виросла на місці колишнього входу, що вів додому. «Іди!» – сказав їй Марк. Він не хотів, щоб дружина кричала. Кров крапала на підлогу перед ним, ніби записуючи його слова. «Я кохаю тебе! І, мов, за командою її ноги прослизнули в пітьму, а крик проковднула прямокутна темна пащика. Чоловік у жовтому озирнувся, очі в нього розширилися, він розтилив рота і замить затріпався від куль, якими його прошили. Це було останнє, що бачив Марк. Смертельний танок того чоловіка. Він невиразно відчув свій кінець, і те відчуття тривало якусь частку секунди.